بسم الله الرحمن الرحیم ثم شرع المصنف في بیان تقسیم الادائی والقضائی الى انواعهما دوستانو کستازو پکری نو ما ثبتت بالعمر کمچپا عمر سر ثابتی گی یعنی دفقہاو حکم اگر دوک اسمو یو دفقہاو حکم سو آداء او بلا سو قضاء نو حکم د فقهاو هم منقسم شدو دو قسم ته عاده او قضا ته اوس د عاده زال انواع ذکر کې او د قضا زال انواع ذکر کې نو حکم د شولکانې کو او عاده او قضا د شول لک زامن اوس د عاده او د قضا کې کوم اقسام دی دا د سید لک د حکم د پار نسې بس د سې د رې کې سره دیوی ثم شرعال مصنف فی بیان تقسیم آداء والقضاء الى انواعیم فقال والآداء و انواع آداء گن قسم دا و وما و قاصر و ما هو شبیه بالقضاء یو آداء کامل دا بالآداء قاصر دا او بالآداء شبیه بالقضاء دا دری قسمو نشول ملا دی تا تماویلی خوزگار دی حجی کرد دی او ناست دی کلاری زینیم صفاشوی دی نو وی اعتراض لرم موږ صحیح اعتراض لري مولا ژوند سيف زموږ طالبان خو نو وی راغلي دي استمانه از ګورن نظر دي او غړ وړ دي وی دا دالرم چې په اقسام د مقسمه واحد کې تبعینی دا دی دغه اقسام د مقسمه واحد کې دادیوب سر نجبه کی کلمه درې قسمه د اسم فعل حرف نه اسم په حرف کلا سره مطابعين دي او دا مطابعين دي او سر نجبه کی دل تخو دا داغه چه دنه ادا منقسمه او کامل قاصر او ادا شبيب القضاء تا د دا شبيب القضاء د قاصر او د کامل سره چه دنه هغه وکیږي کامل بومی ادا شبيب القضاء بومي قاصر بومي ادا شبيب القضاء بومي علام کی په اقسام د مقسمه واحد کی تبیینی دی وی تا تماوینه چوپه ها د تقسیم مسامحه پدې تقسیم کی مسامحه داس ترې پیټی کړی دي لئن الاقسام زک اقسام چه د لا تقابل فی ما بینها دې اقسام مس کې تقابل نشته حالان کی په اقسام کې تقابل پکاري کدا استعمالي اقسام غسپکاری تقابل پکاري دلته کې تقابل نشته نو سچل کول غواړي وي يمبغي وي پکار دسې دي ان يقولا چ ول اداو انواهن ول ادا به انواع سره خو نو نوعان دې کنه وال ادا نوانید اداد دو قسم ده یو اد مح ده او بل ااد شبي بالقضا ده او بیا دا دا محض دو قسمه دا یو کامره د بل ص ده قاثره ده نبره مله پهاعترا کې چې اروا ندي په کار نوان په کار دی پکار نوعان پکار دین بابا وت جوابو کې چې خیر د مړه جمع چې د والی ووالي ما فوق واحد دو, دو بار دغ طلا کېږ ل والعاده انواع ملل ژوند نبي پرتګ جوړ کو چې د یی بارچ ویل لختي کې ویل دغه ځکه نه ته چي د اعتراض کین بابادل د پرتګ لپارهسته والعاده انواع عاده د قسمه یو عاده محض دا اوو نوعانی اغه بیا د قسمه شوه چې کامل وقاص گویا کی اغه حکم د امر اغه ماثبت بالامر چې د کنا حکم فقہی اغه او عاده قزا بچشول او بیا چې د عاده او ا شبيب القضاء دا والا چی دن اغا نسیش ول چې دن هغه نسیشول هغه زامر شول د نسیشول او بیا دا کهه اداه محسیدن قاصر او کامل د کار او له ستې تر تر عالم را لاندې برستا خو خلاص دا مطلب درې دی زید اچھا بھائی اوس دا ختماتہ پدی د 10 د 10 مقاصدو کو د 10 خدماتو کو خدمت اداو کو چې پدی متن باندې اعتراض یو کو دا غ اعتراض وجه ویلا او بیا د دې متن د عبارت تصحیح کولو چرې د تصحیح صورت چې د اغدارې چبې طریقې سره دا صحیح شي خداموسا معافی خلک کې لګا اوس اداي محض او ادا شبيب القضا دري تاريخ پکار دی چې دا ستوې لري کیږي نشارح را لګي دا خدمت کړي ويعنا بالادای المحض او مقصود په اداي محض سره ما لايكون فيه شبههم بالقضاء شبه عام ويخليګه دلف شبه دی او ګټه وای نو بلبل دوی دا غلط لیکیا دي بلحسب ما لا يكون في کې مشابهت د قضا سر نه بي وجههم من الوجو د قضا سره اس مناسبت او مشابهت نه لا من حيث تغير الوقت ايه ايه قضا ستو چې وقت متغیر شي پرون بس په ټیمه ته نن کایلا وقت متغیر شوی ته قضا وې نو پدي ادا کې دا هم نه چې تغير الوقت پکې راغلي ولا من حيث التزامه او التزام چې څنګه دي مکلف فضان باندې کړې نو اغي کوم څه تغيور نه راغله څنګه مطلب الکه شروعيو شرط کې خو ختمي بل شرط کې مست مثال راګرې دې کې شروعيو شرط کې او ختم بلشان کیندې ته آد یو ادا کما وجبا او یو اداو کې خلک څنګه چې ادا کما شرعا سر تر سوال څنګه شروع کړي لګه او یو سر ته ورسېغو شروع کړي اغه چې دغه نه اغني تاسو به سره دې راځي لګه لاندا دادا چې اداه محض اغي ته وای چې اری کې مشابهت د قضا سره بالکل نه ند تغیور الوقت فلها سره بغیته دغره غریوی او نه چیند من منحس الالتزام او شبیب القضاء تو یما پی شبهم بی دغره مشابهات القضاء سره منحس الالتزامه منیسو التزامی اوس پرته مثال ذکر کی لگا ها و یعنا بالکامل او کاملس ما یما یؤدی علوج الذی شرع علی چه په او شیش کوم طریق سره دا مشروع شوی مقرر شوی و بالقاسر ما هو خلافه هغه ذی خلافی لگا مې لمونته مثالونه ذکر کا تم بالفی گه مخشنا مانی لکموس پا جمع سره مثال د ده آده کاملی ده مثال چرا پارا؟ نو آده ده ولی ذکر نباکی وقت متغیر شوه ده او نسو چې شورو کڑی واس اکسی سر تورا سی دانا چگنه شوروی پتیم مانی که ختمی بیٹیم اکی شوروی پتیم مانی که ختمی سکی؟ شوروی بېټې مګي د سې نه مثال د آداده او آداب یې کامله ده کاملولې ده ځکه مشروعه په جماعت سره دي د جبريل السلام اول زیم رچ راغله د جمع سره کړو جمع سره کول چې دا کمال دے دی او به د جمع نه دا کامله چې اغنګر زی فاینو آداون علی حسبی ما, ما شرعه پس ان صلات ما شرعت الا بجماعه صلات مشروعه ده مګر په جمع سره لئن جبريل السلام علم الرسول علیه السلام بالجماعه فی د نبی اسلام تای تعلیم ورکڑو په جمع سره په دو رضو کې وصلات منفردن او صلات چه منفردنی نو مثال آداء القاصر دا مثال چار پار دی؟ دا آداء قاصر دا پارا پا اینو آداء ان دا آداء دا خوالا خلافی ما شریع آلئی علا خلافی؟ ولی حازا دا دی وجنه چه دا صلات منفردن قاصر دن یسقطو وجوب الجهری فی الجهریتی انجا منفردی چه سڑے منفردن مسکی اور فریدن مسکی او ما سوتن مسقضا یا د سحر مسقضا کوي د بزان د رورو بووي الان کی که تاسو ګورئ د الله بنده وجوبن تن جهر و ساکت الان کی په جهر کې جهر واجب دي او په سر کې چې سر واجب دي خودنه چې دا وجوب ساکت تی ولی زکه چې دا ادا كامل نه ده قاصر اداکار د لږې د مسکیه قاصر اداکار نو جو واشت دي کچره دے چدن اغا وثار بتوربانی زال مسکی او جہری مسکی روږي یاره خو عجوبن جہر پینشته الان کی په سری کی سر واجب دے نو په جہری کی جہر واجب دے خدا عجوب دنه زکه ساګه چوي دے چ دې کلا د منفردن کی نو دې کی اوس اداک کی کمال نشته اداک کی قصر دے الان کی عجوب کی واجب ون اپ ادا کامله کیونه چ په ادا قاصر کی و دروست زې شي برج نه སས སས སས སས